Capitolul 7. Brahmanism și Hinduism. Primele filozofii și tehnici ale salvării. 135. Totul e suferință. Expansiunea brahmanismului și câteva secole mai târziu a hinduismului urma de aproape arianizarea subcontinentului. Brahmanii au sosit probabil în gelon încă din secolul al VI-lea, înaintea erei noastre. Între secolele al doilea înaintea erei noastră și al șaselea erea noastră, hinduismul a pătrus în Indochina, Sumatra, Iapa și Bali. Cu siguranță că introducându-se în sud-estul Asiei hinduismul, a trebuit să integreze numeroase elemente locale. Dar simbioza, asimilarea și sincretismul au jucat de asemenea un rol în convertirea Indiei centrale și meridionale. Brahmanii, prin pelerinajele și călătoriile lor în țări îndepărtate, au contribuit puternic la unificarea religioasă și culturală a subcontinentului. La începutul erei creștine, acești misionari reușiseră să impună populațiilor ariene și non-ariene locale sistemul cultural și viziunea despre lume specifice vedelor și brahmanelor. Dar ei au dat dovadă totodată de toleranță și oportunism, asimilând un mare număr de elemente populare, marginale și autohtone. Grație omologărilor efectuate la diverse niveluri, mitologie, ritual, teologie, etc., complexele non-brahmanice au fost reduse, ca să zicem așa, la un numitor comun și în cele din urmă absorbite de către ortodoxie. Asimilarea divinităților autohtone și populare de către hinduism rămâne un fenomen mereu actual. Trecerea de la brahmanist la hinduism este imperceptibilă. Așa cum am arătat, anumite elemente specific hinduiste erau prezentate încă în sânul societății vedice. Dar, deoarece ele nu interesau pe autorii imnurilor și ai brahmanelor, aceste elemente, mai mult sau mai puțin populare, nu au fost consemnate în texte. De altă parte, procesul atestat încă în epoca vedică, în special devalorizarea unor mari zei și înlocuirea lor de către alte figuri, s-a prelungit până în evul mediu. Indra își păstrează încă popularitatea în epopeie, dar el nu mai este luptătorul și conducătorul trufaș de altă dată al zeilor. Dar mai este mai puternică decât el și texte tardive îl consemnează ca fiind laș. Nota 1 Vezi referințele la J.Gonda Iama, stăpânul împărăției morților, capătă un anumit relief. În plus, el este asimilat lui Kala, timpul. Kala se scrie -A -A. K-A-L-A okay, Închei nota din potrivă, Vishnu și Shiba dobândesc o poziție excepțională și divinitățile feminine își încep spectaculoasa lor carieră. Arianizarea și hinduizarea subcontinentului s-au săvârșit în timpul crizelor lor în profunzime, despre care ne stau mărturie ascetii și contemplativii epocii Upanishadelor și mai ales pe povătuirea lui Gautama Buddha. Într-adevăr, pentru elitele religioase, orizontul spiritual era radical modificat față de Upanishade. Citesc. Totul este durere, totul este efemer, că citatul proclamase Buddha. Este light motivul oricărei gândiri religioase postupanișadice. Doctrinele și speculațiile, precum și metodele de meditație și tehnicile soteriologice, își găsesc motivația în această suferință universală, căci ele nu au valoare decât în măsura în care îl eliberează pe om de durere. Experiența umană de orice natură ar naște suferință. Sau cum spune un autor târziu, citez, Trupul este durerea pentru că el este sediul durerii. Simțurile, obiectele simțurilor, percepțiile sunt suferință, pentru că duc la suferință. Plăcerea însă și este suferință pentru că este urmată de suferință. Închei citatul. Ișvara Krishna, autorul celui mai vechi tratat, Samchia afirmă că la temenia acestei filozofii stă dorința omului de a scăpa de tortura întreitei suferințe. Minceria În celestă, pricinuită de zei, cea terestră, cauzată de natură, și cea interioară sau organică. Ișvara Krishna se scrie i s cu accent ascuțit V-A-S-A, -V -A, spațiu K-R-S-N-A. Totuși, descoperirea acestei dureri universale nu duce la pesimism. Nici o filozofie, niciun mesaj religios indian nu eșuează în disperare. Revelarea durerii ca legea existenței poate, din potrivă, a fi considerată de condiția sinecvanon a eliberării. Această suferință universală are deci în sine o valoare pozitivă, stimulatoare, ea amintește fără încetare înțeleptului sau ascetului că există un singur mișloc de a găsi libertatea și beatitudinea, petragerea din lume, detașarea de bunuri și de ambiții, izolarea de săfârșită. De altfel, omul nu este singurul care suferă. Durerea este o necesitate cosmică. Simplul fapt de a exista în timp de a avea o durată temporală implică durerea. Spre deosebire de zei și de animale, omul are posibilitatea de a-și dăpăși efectiv condiția. Certitudinea că există un mijloc de a obține eliberarea, certitudine comună tuturor filozofiilor și doctrinelor mistice indiene, nu poate să ducă la disperare ori pesimist. Suferința este, i-a adevărat, universală, dar dacă omul știe cum să o abordeze pentru a se dezrobi, ea nu este definitivă.